Shadoalah ilahillahulahulahulashriqalahu. Ashhadu anna Muhammadan abduluhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala siddina Muhammadan wa 'ala ali siddina Muhammadan barik wa sallim. Amma ba'du. Fa'uz bilahi mina shaytana rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-'Asri. Innal insanan fi khusyin illa al-ladzina amnu wa al-istalihadi wa al-wasabi l-lahq wa al-wasabi al-sabr. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi an mansahra Allahu lahu tariqan ilal jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ammalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih regi memilih kita untuk datang ke sini meneruskan pengajian kita dan insyaallah kita akan sambung pengajian tafsir ini untuk surat 453. <coughs> Alhamdulillah. Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr atau Surah An Nasr. Surah An Nasr. Surah ini merupakan surah madaniyah yang mengandungi tiga ayat. Surah yang diturunkan selepas Hijrah. Nama surah surah ini dinamakan Surah An Nasr. Kerana surah ini dibuka dan dimulakan dengan firman Allah yang bermaksud Iza ja'a nasrullah Apabila datang? Pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan Surah ini juga dinamakan dengan pembukaan atau kemenangan Al-Futuh Sempena kota Mekah Al-Mukarramah berjaya dibuka dan dikuasai Ia juga dinamakan dengan surah at tawdi' ataupun <tuh> pamitan pamitan ni farewell for farewell selamat tinggal lah. hmm. pamitan mesti indon mesti indonesia an nasru pul tolongan jadi dinamakan surah An-Nasru kerana disebut dalam ayat pertama itu... ...Izzahat An-Nasrullah. Aku datang pertolongan Allah. Antara nama lain tu Al-Futuh ataupun at Al tawdiah Kenapa at tawdiah Sebab surah ini surah yang terakhir diturunkan. Surah. Dia ada ayat yang terakhir dan surah yang terakhir. Kalau surah yang terakhir, surah ini Kalau ayat yang terakhir nanti yang ada yang kata alyawma akmaltu lakum dinakum ada yang kata laqad jaa'a kum rasulun ada yang kata ayat kalalah ayat waris noh surah ni maknanya 3 ayat ke atas surah lah. kalau 2 ayat tak namakan surah di nak sekurang-kurangnya satu surah tu nak jadikan surah mestilah tiga ayat. Ini surah An-Nasr surah yang antara surah yang paling pendek lah tiga ayat sama dengan Enna atau Ena tiga ayat. <coughs> Kaitan surah dengan surah sebelumnya surah sebelumnya Al-Kafirun kuliah oleh kerana Allah swt telah menghuraikan di dalam surah Al-Kafirun mengenai perbezaan utama agama Islam yang diutuskan melalui Rasul dengan agama kafir di dalam surah An-Nasr ini pula Allah swt jelaskan bahawa agama golongan kafir tersebut akan lenyap manakala agama Islam akan tetap utuh dan mendapat pertolongan Allah ketika sampai waktu kemenangan dan akan menjadi agama yang dianuti oleh ramai orang. Surah ini juga menerangkan tentang kurnia pertolongan Allah Subhanahu dan kemenangan untuk nabinya. Islam akan tersebar luas, orang ramai akan berduyun-duyun memeluk agama ini. Ayat dalam surah ini juga menunjukkan hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zahirnya apa ni surah nim menunjukkan berita gembiralah kan datang tolongan Allah kemenangan pembukaan orang ramai budi duyun masuk dalam agama kan satu berita yang gembiralah tapi di sebalik berita yang gembira ni ada satu kesedihan yang amat besarlah iaitu tandanya selesai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun akan wafat ketika ditanya tentang tafsir surah ni. Saya nama tanya mina abbas, mina kata surah ini menandakan bahawa ajaran nabi dah dekat. Oh, terkejut. Saya nama pun, terkejut. Macam mana? Boleh, boleh tahu. Kita apabila dah, dah dah apa, dah selesai tugas apa ya? ya. Pertolongan Allah datang Rahmanusia berbondong-bondong masuk Islam Lepas Allah suhu istighfar Sekalian Maknanya dan habis dah tu Jadi saya Omar pun memuji Sayyid Ibn Abbas Mengatakan beliau adalah orang yang Paling alim dalam tafsir Sebelum surah hari sebelum ni, Al-Kafirun itu membezakan antara agama kita dengan agama mereka lah lakum dinukum waliyadin. Kan bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Dan surah ni selalunya menyatakan agama aku itulah yang akan menang. Yang akan dianuti oleh ramai manusia. Kandungan surah Keseluruhan surah Madaniyah ini membicarakan mengenai pembukaan kota Mekah dan kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas golongan musyrikin. Melalui kemenangan tersebut Islam telah tersebar luas di semenanjung tanah Arab dan terhapusnya belenggu kesyirikan serta penyembahan berhala. Surah ini juga mengandungi pemberitahuan mengenai dekatnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda diperintahkan supaya banyak bertasbih, memuji Tuhan dan memohon keampunannya. Ini secara umumlah kandungan surah ni secara umum. Kita akan bahas satu persatu nanti. <coughs> kelebihan surah. Surah An-Nasr memiliki kelebihannya yang tersendiri di dalam tafsiran terhadap surah Al-Zilzal. Sebelum ini telah menyatakan hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas Tentang kelebihan surah An-Nas Iaitu menyamai satu per Al-Quran Dan surah Al-Zilzal juga menyamai satu per Al-Quran Iza zul zilatil ardu zilzalaha Zilzal <coughs> Kelebihan ni lah se per Al-Quran Berarti kalau baca empat kali, pahala dia sama macam kata al -Quran. Eh, baca ha, empat kali. Ya. Semua empat. Kalau kuala Allah, sepertiga kan? Ya? Kelebihan surah ini juga dapat diketahui melalui hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai daripada Ubayidillah, Ibni Abdullah, Ibni Utbah berkata, Ibnu Abbas telah berkata kepadaku, wahai Ibnu Utbah, Adakah kamu mengetahui surah yang terakhir diturunkan dalam, di dalam Al-Quran? Aku menjawab, ya, iaitu surah An-Nasr. Beliau berkata, benar katamu itu. Diriwayatkan oleh dua orang hafiz iaitu Abu Bakal Al-Bazzar dan al bayhaqi rahimahumullah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu berkata, surah ini An-Nasr diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari Tashriq. Hari Tashrik ini ialah 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari kedua, ketiga, keempat Arafah Haji. Maka baginda Sallallahu Alaihi faham bahawa ini adalah tanda pamitan ataupun perpisahan atau al-wada' ah. perpisahanlah. Rasulullah Sallallahu Alaihi terus menunggang untanya Al-Qaswa dan berangkat. Unta Nabi menuju nama kita ada nombor tak? BM, Mercedes, Proton, Honda, Audi, Volkswagen. Hmm? Tahan juga. Boleh nak beli tapi mahal. Lah. Amin. Kemudian baginda berkutubah kepada orang ramai dengan kutubah yang masyur. Kutubah tersebut dikenali sebagai kutubah haji al-wada' perpisahan. itu hadis-hadis mengenai kelebihan surah sebab turun surah terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan mengenai sebab turun surah ini hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan para imam yang lain daripada Abu Hafs radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya Umar al-Khattab telah mengkategorikan aku bersama dengan tokoh-tokoh yang menyertai peperangan Badar sedangkan Ibnu Abbas adalah jauh lebih muda berbanding dengan tokoh berkenaan. Sebagian dari mereka yang ada sebagian daripada mereka yang ada yang merasa sesuatu yang istimewa di dalam diri mereka. Pada satu hari Umar radhiyallahu anhu memanggil mereka termasuklah diriku yang ini Ibnu Abbas. Ibu Dambas berkata, pada hari tersebut aku beranggapan bahawa Umar R.A. memanggil aku bersama mereka tidak lain hanya untuk membuktikan sesuatu yang penting kepada mereka. Umar R.A. berkata, apa pandangan kalian semua mengenai ayat Allah SWT iaitu Izzaja Anasrullahi Walafat. Sebahagian daripada mereka menjawab, Allah merintahkan kita supaya bertasbih kepadanya dan beristighfar apabila kita menang dan beroleh kejayaan. Tetapi sebahagian daripada mereka hanya berdiam diri dan tidak berkata apa-apa. Lalu Umar radiallahu anhu pun bertanya kepadaku, apakah pandangan kamu sama dengan pandangan mereka? Wahai bin Abbas. Maka aku menjawab tidak. Maka Umar pun bertanya lagi kalau begitu apa pandanganmu? Aku menjawab surah ini diturunkan sebagai tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hampir dan Allah semata-mata maha Alumkan hal tersebut kepada baginda Allah berfirman, Iza ja'ah. Iza Jaa Nasrullah Wal-Fad Menandakan ajal baginda telah hampir Lalu Umar berkata Aku pun faham seperti mana Pemahaman engkau Jadi boleh dikatakan Sebabnya turun ayat ini Untuk Menyatakan bahawa Kewafatan Nabi SAW Semakin dekat tapi tak dinyatakan secara terang-terangan. Jadi makna yang tersembunyi, yang tersirat. Hanya yang mau diberi faham oleh Allah sajalah. Yang faham antaranya Ibn Abbas dan Ibn Amal. Lah. Sebab zahirnya ayat itu menunjukkan kemenangan dan berbondong-bondong manusia bermaksud dalam Islam. Tapi makna yang tersirat adalah... Dekatnya wafat, kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sebab turun surah ni lah. Asbar bernazul. Waktu turun surah. Terdapat dua pandangan berhubung dengan persoalan ini. Dua pendapat lah. Iaitu yang pertama pandangan yang menyatakan bahawa kota Mekah telah dibuka pada bulan Ramadan. Tahun ke-8 hijrah. Manakala surah ini diturunkan pada tahun ke-10 hijrah. Diriwayatkan bahawa baginda Beginda S.A.W. hidup selepas penurunan surah ini selama tujuh puluh hari. Oleh yang demikian surah ini dinamakan sebagai surah pamitan ataupun at-tawde'ah. Maksudnya selamat tinggal. Farewell ataupun apa. Perpisahan lah. <tuh> maknanya. Dia di situ al-fat. Al-fat tu merujuk kepada. Fatah Mekah Pembukaan kota Mekah lah. Dan pembukaan kota Mekah itu Berlaku pada tahun 8 Hijrah Dan Setengah rakyat mengatakan bahawa Setelah turun ayat ini Nabi kan hidup hanya 70 hari saja. Jadi Fatah Mekah Tahun ke tahun ke 8 Nabi wafat tahun ke 10 Jadi kenapa surah ini diturunkan dua tahun selepas Fatah Mekah sepatutnya surah ini akan turun ketika Fatah Mekah lah bukan ketika Nabi Nawafan faham tak? faham eh? <tuh> ada dua pendapat pendapat kedua pandangan menyatakan bahawa surah ini diturunkan sebelum pembukaan kota Mekah ini adalah janji Allah kepada Nabi untuk membantu baginda mengalahkan penduduk Mekah serta menakluki atau membuka Kota Mekah dengan era Islam. Ayat yang sebelum ini ialah firman Allah bermaksud sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Al-Qasas ayat 85. Dan firman Allah Ta'ala bermaksud Maka apabila datang pertolongan Allah Ini menunjukkan keadaan yang akan berlaku Di masa hadapan dan bukannya keadaan yang telah berlaku Iza ja'ah Iza itu sekiranya Ja'ah telah datang pertolongan Allah Maknanya nanti bila datang pertolongan Allah ha, Macam itulah jadi akan datanglah bererti ayat ini mesti lah turun sebelum pembukaan Kota Mekah. jadi itu pendapat kedualah. Menurut pendapat pemberitahuan berhubung dengan pembukaan Kota Mekah adalah sebelum peristiwa tersebut berlaku. Khabar ini menunjukkan mujizat Nabi SAW dan tanda nubuah baginda sebagai seorang rasul Rasulullah. Maknanya sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah itu telah diberitahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wataala bahawa kota Mekah itu akan dibuka, akan ditalo. Ini mujizat lah. Maknanya belum berlaku nabilah tahu. Ini apa ini alasan pandangan kedualah daripada dua pandangan tersebut ternyata pandangan pertama lebih tepat melalui dalil bahawa Ibnu Umar radhiyallahu berkata surah ini telah diturunkan di Mina semasa haji al-wada setengah kata haji wida kemudian diturunkan ayat bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku Al-Yawma Akmatullakum Dinakum Wa Atman Tu'alaikum Ni'amati Wa Radhi Tullakum Al-Islam Dina Al-Ma'idah ayat 3 <coughs> Baginda masih hidup selepas kedua-dua ayat tersebut Diturunkan selama 80 hari Maknanya setelah ayat ini turun Selama-selama hidup 80 hari. Mananya jarak di antara turunnya ayat ini, Aliyamakmalulakum ninakumdo, jaraknya antara turunnya ayat ini hingga Nabi wafat 80 hari. Kemudian diturunkan ayat al-Khalalah, iaitu ayat terakhir surah An-Nisa yas'aluna kaamil kalalah itu surah an-nisa ayat yang terakhir boleh rujuk nanti berkenaan dengan waris harta waris dan baginda masih hidup selepas turun ayat ini selama 50 hari maknanya jarak antara turun ayat ini dan, dan kewafatan nabi 50 hari kemudian turun ayat bermaksud sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri laqad jaa'akum rasulun min anfusikum ayat atau bahaya ayat 128 ayat terakhir juga. Dan begini hidup selepas ayat ini turun selama 35 hari. Kemudian turun pula ayat bermaksud dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah ayat 281. Dan baginda hidup selepas ayat ini turun selama 21 hari. Muqatir berkata selama 7 hari sahaja. Wala bagaimanapun Ar-Razi berpendapat bahawa yang paling tepat berhubung dengan penurunan surah ini ialah sebelum pembukaan Kota Mekah. <coughs> Itu dua pendapat lah yang mengatakan surah ini turun uh, ketika uh, sebelum Fatah Mekah Dan ada yang pendapat pertama mengatakan Turun pada Sepuluh hijrah lah Dekat-dekat Nabi na wafat <tuh> Okey Pembukaan kota Mekah Al-Fatah Ataupun an al lah. Okey Kita bahas dia tajuk sikit Iza Ja'a Nasrullahi wal Fatah. Iza sikit tentang makhraj huruf zal hujung lidah diletakkan di hujung gigi sanaya ulia za, iza-ja za untuk membezakan dengan zai kalau tak sebut tak letak keluarkan lidah dia jadi zai jadi nak membezakan antara zal dengan zai mana zal makhraj dia keluar Hujung lidah tu mesti di, dikeluarkan, diletakkan di bawah gigi sana, yang, yang atas tu. Hujung gigi lah, gigi, gigi kapak ke apa. Iza ja'ah. Ja'ah tu mat wajib mutasir. Boleh baca sampai lima harikat atau enam harikat. Tiga, empat, lima, enam. Jika jana nafsur Allah walfit nafsur nafsur huruf istilah tebal eh? kalau baca nip jadi sin, jadi baca tebal, eh, dibaca dengan tebal Nas sebab dia huruf istilah ibat saad saad tak mencung, tak. Ya, dia, dia, dia. kalau memuncungkan mula berarti dia dah bibir dah ambil bahagian dalam makhras dia masalahnya sot ni tidak, tak ada kena dengan bibir dia dia dah uh, sot dan dia memenuhi seluruh ruang mulut kerana di bacaan tafkhim huruf-huruf isti'alat bacaan dia semua tafkhim tafkhim ni tebal kalau kita tak tebalkan dia jadi sin izaja anasrullah kan jadi sin dia kena tebalkan anasrullah nas kalau nas ha. kalau kalau nasrun hmm. tak nak jumpa ni kan? kena arab nasran hmm. kalau nasrun bermaksud pertolongan ra pun huruf uh, yang dibaca tafkhim juga apabila fathah dan dhamma nasrullah Nasrullah. Ada Nasrullah tu ni? Tak sampai lagi. Allah pun dibaca dengan tafkhim. Bagi setengah-setengah uh, yang tak berani baca tu dia akan jadi Nasrullah. Kan? Sebagai orang-orang India dia dengar dia baca Nasrullah. Tapi dia tak sampai mengubah makna. Cuma menghilangkan keindahan bacaan. Iza ja'a nasrullah. Nasrullah. Semua ni tafkir. Sod, ra dan lam. Jalalah. Wal-fath. Wal-fath. Jadi ha tu. ha pedas tu kena ada bunyi. Dia jangan wal fat. Ha, kalau walfat saja nanti ha tak ada Dah menghilangkan satu huruf Kena ada sikit bunyi ha tu kan Walfat ha, Tapi jangan, jangan Walfatah ha, Sebab, ta tu Pun sukun juga, kalau kita walfatah Kita dah bagi harikat dekat ta nanti Iza ja Anasurullahi Walfatah Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja Wa ra'ai ra tebal ra'aitan nas nun sabdu wajibul ghunnah dua harakat Wa ra'aitan nun bersabdu dua harakat wajibul ghunnah wajibul ghunnah tu wajib dengung Dibaca dengan dengung dan dua harkat. Waraitan... Saya tambah-tambah lah. Nak bagi apa? Apa ni? Emphasis dekat situ. Tapi, <tapi jangan baca lebih-lebih. Dua harkat cukup. Guru Tajwid dia biasa dia akan bagi lebih. Sebagai tanda nak tunjukkan je. Bukan. Bila baca tak ada sampai tak macam tu macam dua harakat suku. Yada qalqalah Kual sughra dal yaada wa raaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dinillahi nah, di situ lafaz jalalah siapa Allah tu tak perlu ditafkhimkan tak perlu ditebalkan diterkikkan sebab apa dia kasrah di baris bawah Jangan baca fi ha, itu dah. Apa? Terbalik. Dia kalau kasrah dia akan jadi Terkik nipis. Wa ra'aitan nas yadkhuluna afwaja afwaja. Jim tu dijadikan ja pasal apa dia ada alif dan tanwin. Man apa tu? Mad iwad. Fasabbih. Hati bal eh. Hati bal tu di tengah-tengah rongkong, huruf halak. Kalau tak tak, tak keluar angin jadi hal bawah. Fasabbih biham sama juga ha pedas. Bihamdi rabbika. Rabb ra fathah tafkhim tebal. Nabi susah sikit tak apa. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Tagfir. Ha, tu jangan dikolak-kolahkan. Setengah orang dia tagfir. Tagghir, gh gh itu tak ada eh. bukan huruf kolak-kolah. Wastagfir. <tuh> Fir. Ha tu kena ada bunyi. Tu susah sikit wastaghfir ada bunyi ha ha bulat tu eh ha? tarqiq tu lembut yang mana taghfir wastaghfir ra mati huruf sebelum baris sebelumnya kasrah Apabila ada roh yang sukun Huruf sebelumnya kasrah Dibaca terkik Cuma nak bunyikan Ha tu Kena hati-hati lah Was tarfiruh Susah Jadi setengah orang disambung Was tarfiruh Innahu kana tawabah Sebab itu ada tanda jim kecil. Jim kecil tu Maksudnya Boleh berhenti Boleh sambung Jim tu sama pun, boleh berhenti boleh sambung Tapi kalau rasa susah nak berhenti Nak bunyikan ha tu susah Kalau tak bunyi ha nanti Kita dah seolah-olah membuang huruf ha Jadi sambunglah. lah Fasabih bihamdi rabbika Wastaghfirhu Innahu Kana tawab Innahu Nun tajdid wajibul gunah Doharkat inna hu, hu, tu dua rekat maksilah, kosirah dua rekat ada waw kecik kat bawah tu kan inna hu ka na tawabah bah pun makna iwat itu lebih kurang tajwid terjemah perlafaz, perpakatan idha, sekiranya ataupun apabila Idah tu sekiranya ataupun apabila Jaa Faal Madi telah datang Faal Madi pasten Jaa telah datang Nasrullah pertolongan Allah itu adalah faal bagi Jaa dan di dalam bentuk idofah Nasrullah pertolongan Allah sekiranya telah datang pertolongan Allah ataupun apabila telah datang Pertolongan Allah Nasrun tu pertolongan Allah, Allah lah. Wall fathu Dan Pembukaan Pembukaan, kemenangan lah. Maksud di sini pembukaan, kemenangan Fataha yaftahu tu membuka Wall fathu, pembukaan Maksud pembukaan, kemenangan lah. Maksudnya Sekarang kita berjaya menakluk Maka kita pun membuka kota itulah Apabila datang pertolongan Allah Dan pembukaan ataupun kemenangan Wa ra'aitan nasa Wa dan kamu melihat Ra'aita Asadir ra'a Fi'al madi juga Ra'aita Antalah kamu Ra'aita Kamu melihat An-nasah manusia An-nasah itu maful An-nasah manusia lah kamu melihat manusia. Abdan kamu telah melihat manusia. Yadukhuluna. Masuk. Yadukhuluna. Masuk. Jadi nas. Nas ni manusia. Manusia ni kan. Ramai. Jadi yadukhuluna. Masuk. Fi'al mudaraq. Yang dia punya fa'al dia hum. Hum tu kembali kepada nas. Ra'aitan nasa. Yadukhuluna. Fi dinillah. Fi dinillah. Di dalam agama Allah, dengan siapa paking-paking kita menghalang. Fi dinilah dalam agama Allah Islam lah. Afwaja dalam keadaan berbondong-bondong. dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong beramai-ramai fa sabbih maka bertasbihlah fa'lamar tu jawab terlebih iza fa ni fa jawab jawab kepada Izzah apabila maka lah. Bila, apabila maka apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu tengok manusia ramai masuk ke amat Allah secara ramai-ramai -ramai, maka bertazbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhan kamu dengan memuji bihamdi dengan memuji rabbika Tuhanmu maka bertazbihlah dan dengan memuji Tuhanmu wastaghfirhu dan beristighfarlah kepadanya fasabbih dan bertasbihlah bihamdi dengan pujian rabbika tuhanmu dengan memuji tuhanmu wastaghfirhu dan beristighfarlah kepadanya innahu sesungguhnya dia yang ini tuhan kamu apa lagi tu hah Lori, parking dengan jalan. Main duduk singgah dulu. Dengar tafsir. Wastaghfirhu. Dan beristighallah. Kepada hu tu. Dia punya maf'un lah. Kembali kepada Allah. Ataupun Rabbika. Innahu sesungguhnya hu dia tu. Ia Allah lah. Tuhan kamu tu. Karena ada pun Dia. Tawabah maha penerima taubat. Karena adanya. Siapa? Fa'al dia Allah lah. Hu tadi. Di situ ada inna dan kana digabungkan. Innahu kana tawabah. Sesungguhnya dia adalah dia. Maha penerima taubat. Itu secara lafzi. Tafsir secara keseluruhan, Atau teman secara keseluruhan, yang pertama izaja anasallahi wal apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Ayat yang ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana tawwaba maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya istighfar itu mohon ampun sesungguhnya Allah maha penerima taubat tafsir dan ulasan firman Allah bermaksud izaja al-nasrullah wal-fat apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan ayat yang pertama itu ayat ini membawa peringatian yaitu apabila engkau wahai Muhammad wahai rasul yang sempurna memperolehi pertolongan Allah dan bantuannya untuk mengalahkan musuh engkau yaitu kafir Quraisy dan berjaya membuka kota Mekah memantapkan kedudukanmu serta menguatkan perintahmu maka bertasbihlah ke Allah yaitu dengan cara mengucapkan tahmid menambah ibadah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepadamu Fatah Mekah macam kita tahu eh? Tahu? Pada tahun ke-8 Hijrah Nabi bersama 10 ribu orang Sahabat Dari Madinah menuju ke Mekah untuk Asal dia tu nak menunaikanlah Haji Nak menunaikan umrah Bukan haji, haji yang ke-10 Sebab tahun apa? Tahun sebelum tu kan, Ketika perjanjian Hudaybiyah Pernama Hudaybiyah tu kan tak diberi Uh, izin oleh orang Quraisy orang Mekah untuk mengadakan umrah Nabi balik, kemudian tahun berikutnya, Nabi datang dan terus, bukan saja datang membuat umrah terus membuka kota Mekah uh, jadi Nabi Mekah tu tanah air Nabi, dilahirkan di situ, tanah tumpah darahku kan dihalau kan, diusir hmm, diseksa macam-macam ha, lah, akhirnya Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah kemudian akhirnya Nabi kembali semula ke Mekah dan menakluk semula lah, maknanya mengambil semula Kota Mekah itu dinamakan pembukaan Kota Mekah atau kemenangan ke atas Kota Mekah dan ketika itu Kota Mekah pun dah tak ada dah orang-orang yang sanggup melentang Nabi lagi, kebanyakan semua dah meninggal, dah mati yang Abu Jahal, Mullah Hau semua Yang pailang-pailang besar itu semua Perang badan semua dah mati dah Lepas itu masuk pula Orang Islam Khalid Allah Walid Amru bin As Masuk Islam lepas apa ni? Perjanjian Hudaibiyah Jadi Yang tinggal Cita Abu Sufyan. Abu Sufyan pun Dengan Abbas pun masuk Islam Akhirnya Tak ada orang lagi lah yang nak Menentang Nabi Dan akhirnya Nabi membuka kota Mekah Dalam keadaan aman dan keadaan aman tidak berlaku perangan di situ itu satu kemenangan yang lah. kan? tanpa ada pertumpahan darah di situ terus mengambil alih membuka Ketua Mekah dengan mudah Ibn Abbas itu sepupu Nabi lah. anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib kan? adik-buan adik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib bapa Nabi Pakcik Nabi lah Abbas tu Dan Ibn Abbas tu anak dia sepupu Nabi Ibn Abbas Dia berada kecil lagi Abbas ni dia Dia sokong Nabi tapi Dia Perang badan tu dia ditangkap ha, Tapi dia Sebab anak buah kan, macam Abu Talib Abu Talib dia, walaupun tak masuk Islam tapi dia bantu Nabi Habis-Habisan Abu Lahab pun baci Nabi juga tapi menentang Nabi Habis-Habisan Abbas ni dia belum lagi masuk Islam tapi dia akhirnya masuk Islam, tapi dia macam tak berapa nak menyusahkan Nabi lah ha, sebab dia kena kedudukan dia sebagai pembesar, antara pembesar di Mekah, jadi dia masih lagi belum lagi masuk Islam hmm. tapi belum nak masuk Islam kecil-kecil dia imurafa muda umur dia mudalah dia saing-saing dengan apa ni Anas bin Malik dia antara apa Ali bin Abu Talib Ali pun anak sepupu Nabi juga anak Abu Talib masuk Islam kecil-kecil Tapi dirahsiakan pada awalnya dirahsiakan oleh Abu Talib lama-lama Abu Talib tahu juga Abu Talib ni dia dia tak masuk Islam pun bukan kerana dia tak suka tak tahu Nabi itu betul kedudukan dia tu kedudukan dia, dan dia tak tak mau dicerca, dihina, diejek oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, semua, akhirnya dia tak masuk Islam hidayat lah boleh dikatakan sedang malu juga, banyak keturunan Quraish ini, kan? Significant. Significant. <gakesan> ni kan signifikan signifikan ni tak bahasa Indonesia signifikan ni makna, perkara yang penting lah Maksud atau firman Allah Ta'ala Nasrullah Bahawa sesungguhnya kemenangan tidak akan berlaku Kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malah pertolongan Allah dan kemenangan tersebut Tidak layak tiba selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi yang dapat memberi pertolongan tersebut, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak layak pertolongan tersebut, melainkan dengan hikmahnya. Maksud umpamai di atas ialah mengagungkan atau memuliakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala firman Allah Taala jaa nasrullah bermaksud tiba atau datang pertolongan Allah ialah satu simbolik atau perumpamaan yang bermaksud telah berlaku pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu dan datangnya pertolongan Allah tu bukan macam datang di datang tiba-tiba berjauhan datang. kan. Simbolik hatilah. Imam Ahmad Al-Baihaqi dan An-Nasai meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum bahawa beliau berkata ketika diturunkan ayat maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Nabi SAW bersabda Uh, Nuayat ilan nafsi nampaknya sampailah sudah takziah awal bagiku. Nuiyat ni naa ni bermakna berita tentang kematian, perkhabaran tentang kematian. Nuiyat ilan nafsi telah sampai kepadaku takziah ni maksudnya tanda-tanda awal bagi kewafatan Nabi. Berikutan dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun berkenaan. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah Malankai Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas. Al-Jamaah ni maksudnya imam-imam Kutub, Kutubusitah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah tapi dikata di sini Malankai Ibnu Majah maksudnya Ibnu Majah tak meriwayatkan hadis inilah. Daripada Ibnu Abbas R.A. La hijrata ba'dal fatahi walakinna jihadun wa niyatun. Tidak ataupun tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Buah hari namusin dalam kitab saya masing-masing meruaihkan daripada Ibn Abbas R.A. Rasulullah SAW telah berkata di hari pembukaan kota Mekah. La hijrata ba'dal fatahi walakinna jihadun wa niyatun wa iza istanfirtum fanfiru sesungguhnya tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah tetapi yang ada ialah jihad dan niat sekiranya kamu dipanggil untuk berjihad maka sahullah seruan jihad tersebut maksudnya sebelum berlaku nya proses ataupun pembukaan kota Mekah maka di situ hijrah ke madinah tu wajib hukum dia bagi waktu itulah Semuanya yang yang berada di Mekah tu, maka, untuk menyelamatkan iman dia, maka dia kena hijrah ke Madinah. Tapi setelah pembukaan Mekah, maka tidak ada lagi hijrah. Sebab Mekah pun dah diislamkan. Tapi apa yang ada? Hijrah untuk jihad dan hijrah untuk menyebarkan agama Allah. Lah. Niat ni maksudnya niat. Lah. Niat untuk berhijrah untuk menyebarkan agama Allah sementara ataupun jihad. Waizah Tan Fartum maka ditaskil. Fan Firu maka angkat tangan. <laughs> Maksud dia itulah. Ketika diminta untuk kamu berpergian. Berpergian maka Fan Firu pergilah. Taskil lah tu. Ha. Maka diminta untuk mengambil bahagian di dalam jihad. Maka hendaklah kamu menyahut seruan tersebut. Ha, pasal apa alif tu Hamzah, Hamzah wasal As-saleh wa'iza istanfartum. Jadi kita sambung wa'iza istanfartum. Ha. Istanfartum. Istanfara. Istanfara istanfaru. Istanfarat, istanfarta. istanfarta, istanfartum. Itu untuk istanfarta, istanfartuma, istanfartum, istanfartum di ismatumai is tan tartunna is istanfarna itu dalam makna musarrah ini untuk antumlah kamu semua wa iza jika kamu diminta untuk berpergian maknanya berpergian untuk jihadlah pergi berjihad fanfiru maka pergilah saudara-saudara fanfiru fa atu lah infirul infarau infarau infarau infiru fanfir infiru antum domerde antum fanfiru pun jamaah juga yang tu fi'el madi yang fanfiru fi'el amar ini bagi yang belajar nahusuroh Baizah dan sekiranya Istanfartum diminta kamu untuk berpergian Telah diminta untuk kamu Supaya berpergian Berjihadlah Fan firu, Maka pergilah sahulah suruhan tersebut dan Al-Quran ada kan Infiru Infiru Khifafan wa thiqalan Berangkatlah untuk menuju ke jalan Allah lah Dalam keadaan ringan atau berat Surah Tawbah Maknanya setelah pembukaan kesimpulan dia Setelah pembukaan Mekah Tidak ada lagi hijrah ke Madinah lah. Maka hijrah yang ada Hanyalah untuk berjihad Hijrah untuk Menentu ilmu Hijrah untuk dakwah dan sebagainya lah Makna hijrah tu luaslah, Kita tak bahas di sini kot. Kita bahas tempat lain nanti. Firman Allah SWT bermaksud dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Artinya bahawa engkau yang Muhammad melihat ramai dari kalangan bangsa Arab dan bangsa Muslim mengganut agama Islam yang engkau bawa secara beramai-ramai. Sedangkan sebelum ini di peringkat awal Islam yang masuk menurut agama Islam hanya individu seorang ataupun berdua namun akhirnya satu kabilah semuanya memulak agama islam maknanya bila dah nabi dah menang, dah percaya menang Luki, kota mekah, maka ramai-ramai pun masuk islam biasalah, kan bila-mula tu susah sikit, tapi bila dia dah, dah semua dah menang, dah tengok ramai yang masuk islam datang dengan 10,000 orang oh, kita pun jom ramai-ramai masuk islam dan tidak ada tentangan lah itu kan. Dulu awal masuk Islam kena, kena keseksa kan. Firman Allah bermaksud. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat hambanya. Ayat tiga. Ayat ini bermaksud iaitu apabila Mekah berjaya dibuka dan Islam tersebar luas. Maka indah lah aku bersyukur kehadirat Allah SWT di atas nikmat kurniaannya dengan mendirikan solat dan membersihkan namanya daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkan, jauhkan diri, diri dari segala sangka buruk bahawa Allah tidak akan menunaikan janjinya memberi kemenangan kepadamu melawan orang kafir gandingkan tahmid dengan tasbih justru pertolongan dan kemenangan yang engkau pura rahi adalah kunian Allah jua oleh itu banyakkanlah puji-pujian baginya <tuh> Mohonlah juga kepada Allah Taala keampunan untuk dirimu dengan penuh rasa tawaddu. Tawaddu ni rendah diri dan rasa kesal kerana kecuaian diri juga sebagai pengajaran untuk umatmu. Mohonlah keampunan untuk pengikutmu dan sebahagian mereka merasa rungsing dan takut kerana lambatnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala sentiasa menerima taubat bagi orang-orang yang memohon taubat kepadanya. Allah Subhanahuwataala mengasihi mereka dengan menerima taubat hamba-Nya sehingga mereka tidak lagi merasa putus asa dan kembali ke pangkal jalan setelah melakukan kesalahan. Tokoh-tokoh ulama hadis terkemuka dengan lafaz Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah telah berkata Rasulullah Sallallahu setiap kali mendirikan solat selepas diturunkan surah ini baginda membaca subhanaka rabbana wa bihamdika. Allahumakfirli. Kata insya Allah lagi Rasulullah SAW banyak membaca dalam rukuh dan sujud beri, bacaan berikut Subhana Allahumma Subhana Allaha Rabbana wa bihamdika Allah makfirli. Okey. <coughs> ayat yang ketiga ni sebagai jawablah di dalam untuk ayat yang pertama dan yang kedua tu. Jika ataupun apabila datang pertolongan Allah, jadi maka fa tu kan maka maka bertasbihlah dan dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar. Jadi <tuh> ketika awal-awal di di Kota Mekah tu belum datang pertolongan Allah lah, belum nampak sampai yang bila diuji, sampai bertanya kan mata nasrullah dalam Al-Baqarah tu ada kan dalam kisah ketika diuji dengan dengan dengan dengan seksaan Maka sampai ada yang mengatakan Ya Rasulullah, Mata Rasulullah Bila nak datang pertolongan Allah ni, bila? Kata Allah akan tolong kita kan Intan Rasulullah yang surkum siapa? Tolong agama Allah, Allah akan bantu dia Allah akan datangkan pertolongan dia Mata Rasulullah, bila nak datang pertolongan Allah ni? Tak ada pun Pertolongan Allah yang datang Ialah ketika Perang Badak beberapa tahun tu 13 tahun di Mekah Kemudian tahun kedua hijrah di Madinah Baru berlaku perang badar Mana lebih kurang 15 tahun baru datang Untuk dengan Allah Jadi fasabih. Tasbih ni adalah Menyucikan Allah Maksud tasbih ni Menyucikan Allah Jadi Allah suruh Supaya menyucikan Allah Kerana sebelum tu mereka telah Ada sangka buruk dalam hati bahawa Mana ni Allah tak tolong pun bila Allah nak tolong ni, mata nasrulah bila nak datang bulan Allah ni. Uh, di situ kan salah wala macam ada sangkaan yang buruk kepada sal Allah, Allah tak apa, tak boleh nak datangkan pertolongan. Jadi maknanya kita kena bertasbih. Bertasbih tu berarti menyucikan Allah. Lah. Tasbih ni maknanya menyucikan Allah maha suci Allah. Subhanallah tu maha suci Allah maksudnya maha suci Allah daripada sangkaan-sangkaan yang tidak benar kepada Allah lah. Ah uh, memang itu kehendak Allah lah Allah bukan tak nak datangkan pertolongan Allah datangkan lambat 15 tahun lepas tu baru datang pertolongan Allah untuk orang-orang Islam lah lepas tu pertolongan yang paling besar tu lah ketika Fatah Mekah tu, Pemukat Mekah jadi bermula dengan Perambadar lepas tu baru datang pertolongan jadi bertasbih ni selalu menyuruh kita menyucikan lah sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada Allah menyucikan Allah Biham dengan memujinya lah. Ha, maknanya kita memuji, maksudnya bersyukurlah dengan nikmat pertolongan Allah tu. Kita puji Allah lah. Kita membersihkan hati kita, menyucikan Allah daripada sangka-sangka yang tidak baik kepada Allah dan juga kita memuji Allah, bersyukuri nikmat-nikmat yang telah dikurniakan, terutamanya pertolongan Allah lah kepada umat Islam ketika itu. Kemudian istighfar Kemudian istighfar Fastaqfirhu <Susira> Istighfarlah kepada Allah Dengan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Biasanya kan Bila dah nak akhir-akhir hayat tu Maka disuruh istighfar Nabi pun dah Dekat nak wafat Maka Allah suruh istighfar. Jadi disunatkan kalau imam baca surah ni dalam semayang. Bila imam baca surah ni dalam semayang. Ataupun kita baca surah ni bersendirian. Ataupun dalam semayang. Ataupun di luar semayang. Maka dibaca ni. Sama nak baca yang ni. Subhanallah kala rabbana wa bihamdika. Allah mahafilih pun boleh. Nanti lepas ni pun. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa aktu wilayh. Subhanallah selepas ni. Yang kursat sebelah tu. Disunatkan kita baca. Tambor sekali Pedoman hidup dan hukum hakam Surat ini mengenai beberapa perkara penting Seperti berikut Yang pertama Setia nikmat daripada Allah Ta'ala adalah Mustahak disyukuri Allah Subhanahuwataala wajib dipuji Antara nikmat yang paling besar Yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW Dan umannya ialah kejayaan dan kemenangan Mereka atas musuh juga pen penaklukan dan pembukaan kota Mekah Yang menjadi ibu negeri orang Arab dan Islam Kerana lokasi apa ni, Baitul Haram Kaabah Ataupun Kaabah Yang mulia sebagai kiblat bagi umat Islam Neiman Allah SWT yang begitu besar Ditambah serta digadakan lagi dengan Kemasukan orang Arab dan bangsa lain ke dalam agama Islam apatah lagi Kedudukan baginda semakin mantap Kerana apabila baginda menaklukan Mekah Orang Arab Arab lain berkata kalau Muhammad sudah mengalahkan penduduk Mekah padahal sebelum ini penduduk Mekah dimenangkan oleh Allah melawan tentera bergajah. Maknanya kamu semua tidak mungkin berdaya mengalahkannya. Berikutan dengan itulah mereka masuk Islam berbondong-bondong. Okey orang zaman dulu orang Arab dia percayalah siapa menang berarti dia lah yang benar. Jadi sekarang Muhammad dah, dah, dah menang dah dapat berjaya tak lalu berarti dia ni benar. Maka kita pun masuk Islam. Yang kedua surah ini diakhiri dengan perintah Allah SWT kepada Nabi supaya banyak mendirikan salat dan bertasbih kepadanya. Dengan lain perkataan menjauhkan, menjauhkan nama Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak harus baginya. Tasbih lah. Tasbih ini menyucikan Allah. Menyucikan Allah tu bermakna menjauhkan nama Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak dan tidak harus bagi Allah di samping memperbanyakkan pujian kepada Allah SWT kerana kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Jadi Allah dah bagi menang, maka pujilah Allah, syukurlah kepada Allah. Malah hendaklah senyiasa mohon keampunan kepada Allah secara berturusan istighfarlah ni. Allah Ta'ala maha penerima taubat bagi hambanya yang banyak bersujud dan beristighfar kepadanya. Umat Islam dituntut memberikan keutamaan dalam aspek ini sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat maksum diperintahkan oleh Allah supaya untuk beristighfar apatah lagi kepada umatnya. Nabi pun Allah suruh beristighfar. Istighfar ni bukan semestinya kita nak tunggu ada dosa, ada kesalahan baru istighfar. Istighfar ni kita memohon keampunan kepada Allah. Bagi nabi-nabi, bagi bagi orang yang yang tinggi darjat di sisi Allah tu istighfar dia maknanya mungkin memohon daripada bukan hanya bukan dosa mereka ni maksum tak ada dosa cuma kesilapan-kesilapan yang kecil yang tidak dianggap dosa oleh Allah lah kesilapan-kesilapan kecil saja kan Nabi pun termasuk dalam uh, manusia dia mempunyai sifat basyariah sifat kemanusiaan kan jadi ada kadang-kadang buat kesilapan tapi tidak dianggap dosa oleh Allah lah. Kesilapan kecil itu pun dia beristighfar. Apalagi kita ni manusia yang bukan maksum, yang tidak suci, yang banyak berdosa, Maka kita lebih-lebih lagi lah kena beristighfar kepada Allah SWT. Lah. Apalagi kalau dah nak dekat-dekat, nak meninggal. Dan kita pun tak tahu bila kita nak meninggal. Mungkin jatuh lagi, mungkin besok, mungkin minggu depan. Maka kita kena beristighfar lah daripada sekarang. Tak perlu nak tunggu. Kita nak nak mati. Sebab siapa pun dah tahu bila dia nak mati. Muslim, Imam Muslim merayakan daripada Ansyar Raja Allah Berdapat kata Nabi SAW banya, Menyebut tasbih dengan lafaz Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah wa atubu ilaih Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah wa atubu ilaih Maha suci Allah dan dengan kepujian terhadapnya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya masuk so, dia lah subhanallah itu tasbih wa bihamdihi itu tahmid Astaghfirullah itu istighfar wa tubula itu taubat Maka aku pun berkata kepada Nabi SAW, mengapa kekanda banyak menyebut subhanallah wa bihamnihi astagfirullah wa atu wilih. Maka dijawab oleh Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan telah menyampaikan satu mesej kepada aku, bahawa aku akan melihat petanda khusus pada umatku. Jadi tiap... Kali aku diperlihatkan hal demikian, aku akan mengucap Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa tuwile. Kini aku melihatnya dengan, dengan nyata ayat Izaja anasul Allah walfad, iaitu pembukaan kota Mekah dan uraiannya saya dahulu nafidinillahi afwaja fasabbih bham darabbika wasstagfirhu innukaan taubaba. Jadi lekan dah datang, lah segala yang ha? maknai Allah ni, maka Nabi pun. ...banyak membaca apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Kita pun kena banyak baca lah ni. Yang ketiga, agama yang sah di sisi Allah Subhanahu SWT ialah agama Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu SWT bermaksud... sesungguhnya agama yang didaiki di sisi Allah ialah Islam. Inna dina inda Allahi Islam. Al-Imran ayat 19. Dan firman Allah yang bermaksud... ...barang siapa yang mencari agama lain... ...mencari agama selain agama Islam ee uh, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi wa may yabtaghi ghairal islam fa lan yuqbala minhu yang mencela agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya yang keempat <tik> jumhur ulama dan ramai ulama kalam ulama kalam ni lama-lama tauhid Berpendapat bahawa iman muqalil adalah sah kerana Allah SWT menerima keislaman dan keimanan mereka yang telah meluk Islam secara beramai-ramai Seperti yang berlaku di dalam kes pembukaan kota Mekah Allah SWT telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai nikmat paling besar Untuk Nabi Muhammad SAW Andai kata iman mereka tidak sempurna sudah pasti tidak disebut oleh Allah SWT demikian rupa Ini pemosaan Tauhid Sebahagian ulama mengatakan bahawa iman itu tidak sah untuk ditaklid. Taklid ni ikut. Faham eh? Muqallid ni maknanya orang yang ikut tanpa mengetahui dalil-dalil. Ikut je. Jadi di dalam fiqh dalam syariat kita boleh takliq kepada salah satu empat mazhab tanpa mengetahui dalil tak ada masalah. Tetapi di dalam akidah ada dua penapa lah ulama kata tidak boleh takliq dalam akidah. Kena mengetahui dalil-dalil. Tetapi di sini dikata dengan apa ni melihat kepada ayat ini berarti iman takliq itu salah. Mana uang yang berpondong bondong masuk Islam tu dia masuk Islam macam tu je. Dia, dia tak ada cari dalil-dalil dulu sebelum masuk islam apa dalil-dalil semua tanya ni semua Allah tu wujud, apa dalil-dalil nakli akli semua, masuk islam juga, jadi bermakna taklid tu sah menurut, inilah pendapat uh, setengah ulamak yang mengambil dalil daripada surah inilah, jadi bila manusia masuk islam berbondong-bondong, maka mereka pun tak disuruh untuk mencari dalil dulu sebelum masuk islam Maksudnya, iman dia tu, iman taklid lah sah iman dia, kalau tidak Allah tak tetapi telah ramai orang muslim memberi satu berita gembira kepada nabi. Tetapi ulama-ulama yang mengatakan bahawa iman tu perlu dicari dalilnya, mana iman taklid tak sah, kena didalami ataupun dipelajari dalil-dalilnya tentang keimanan kita kepada rukun iman yang 6 tersebutlah demi untuk menyelamatkan kita daripada tergelincir ataupun kita goyanglah dengan Uh, apa ni hujah-hujah daripada pihak-pihak ataupun pemahaman-pemahaman yang sesat. Uh, itu di situ nanti kalau timbul masalah tu maka perlu kita mencari dalil-dalil untuk mengukuhkan iman kita. Uh, ini pendapat yang yang kedua, maknanya wajib untuk mempelajari dalil. Tidak boleh taklid ikut-ikut macam tu aje. Kena, maknanya kita mengganut agama Islam ni, kita beriman kepada Allah ni, kena ada dalil yang, ya? dalil lah. Tak boleh nak ikut dan kenapa aku Islam, tak tahu mak saya masuk Islam, saya Islam lah. Ha, tak boleh. Itu pendapat kedua. Kena, apa, ada dalil. Kenapa kita memulai Islam? Kita meyakini bahawa Allah tu wujud, Allah tu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita kena ada dalil, kena ada buktilah dan bila kita ada dalil ada bukti orang apabila orang cuba nak mengotak-ngatikkan macam apa nak mengacau kita punya akidah kita takkan goyang tapi kalau kita hanya taklik saja kenapa kau Islam mak, mak aku Islam bapak aku Islam tiba-tiba dia datang dia bawa satu hujah Islam tu salah mana ada dia, dia, dia pusing sikit kita pun dah lama betul juga boleh cakap ni akhirnya tinggal dengan agama Islam tentu je. sebab tu lama yang pendapat kedua mengatakan bahawa iman taklin tak sah, tak sah dari segi apa, tak sah makna tidak kuat, tidak kukuh. Boleh boleh goyang, boleh rosak bila-bila masa saja kalau diserang oleh pihak-pihak yang ingin merosakkan iman kita lah. Oleh sebab itu wajib untuk uh, kita mencari dalil. Jadi akhirnya ada dua pendapat ni mana saya betul? Jadi ada ulama ambil jalan tengah mencari dalil tu hukumnya wajib. Jadi siapa yang iman dia dia hanya bertaklid, tetap sah iman dia tetapi dia berdosa kerana meninggalkan mencari dalil. Mencari dalil tu di dalam dalam dalam dalam tauhid diistilahkan sebagai nazar. ada ha, dengan bukan nazar fiqh ha. ha, nazar fiqh ni nak cari calon. Ini nazar ni dalam tauhid maknanya memikirkan dalil-dalil. Tak boleh kita hanya beriman kepada Allah, kenapa ikut-ikut orang tak boleh. Kena tahu dalilnya, kenapa kita beriman kepada Allah. Wujudkah ke Allah itu, betul ke Allah itu Tuhan yang satu, betul ke Allah itu, itu tidak Tuhan selain Dia? Kita kena ada dalil yang kuat lah. Wajib bagi orang yang mempunyai akal yang sihat. Maka kalau orang tu bodoh, bahalul, dungu, tak ada lemah, maka dia tak wajib. Jadi bagi orang yang beriman, yang punya akal yang sihat, yang mampu untuk berfikir, maka dia wajib untuk berfikir tentang dalil-dalil. Secara umumlah tak perlu secara detail. Jadi dia panggil uh, nazar. Dalam bahasa Arab, lagi tauhid lah. Hukum ni kalau meninggalkan nazar, hukum dia berusaha. Allah Ta'ala ciptakan kita otak, kita boleh fikir macam-macam, untuk bisnes untuk makan, untuk kerja, untuk tu untuk ni. tapi untuk mencari dalil tentang Allah tak nak, jadi berdosa lah tapi sahlah iman dia tapi belum tentu selamat, takut-takut diserang oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya meninggalkan agama, ramai orang sekarang murtad, sebab apa murtad? sebab dia tak ada dalil yang kuat, untuk berpegang kepada iman yang dia anuti tu Pertama, ulama mengatakan wajib. Nak kata tak sah tak payahlah pasal apa dulu pun ramai ni surah ni mengatakan kan, bunuh-bunuh masuk Islam tak ada perlu dalil-dalil pun. Ha, Okey tak apa kita terima sah tapi setelah munculnya bermacam-macam ancaman terhadap keimanan zaman-zaman itulah ke turun ke hijrah tu sampailah sekarang maka ulama mewajibkan untuk kita mencari dalil supaya apa supaya kukuh iman kita. Ketika dia, dia diserang oleh pihak-pihak tertentu, kita tidak akan goyang iman kita. Kita ada dalil yang kukuh untuk mengekalkan iman kita. Jadi, antara yang terbaik antara dua pendapat tadilah. Sah tapi wajib mencari dalil. Untuk menyelamatkan daripada goyang iman. Sikit lagi. Yang kelima Allah SWT memerintahkan supaya bertasbih dahulu kemudian barulah melafazkan pujian dan kemudian istighfar. Allah SWT memerintahkan sebegini kerana itulah yang sewajarnya dilazimi oleh manusia terhadap Allah SWT. Ini pun lama-lama bincangkan juga. Kenapa suruh tasbih dulu waktu baru tahmid waktu istighfar. Kenapa tak istighfar dulu ke tahmid dulu ke? Kemudian tasbih kemudian ke, apa yang kemudian ke. Ha, ini pun dibahas daripada ulama. Jadi, maksudnya tasbih ni menafikanlah segala. Menyucikan Allah bererti menafikan segala sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Ha, kita kena tahu lah, biasa, biasanya dalam kalimah kalimah taibah, kalimah syahadah tu pun menafikan dulu kan. Lailah menafikan dulu. Lepas tu baru mengisbatkan. Jadi kalau tasbih ni adalah Tanzih ataupun menyucikan Allah Menafikan Allah Menyucikan Allah daripada sifat-sifat Kekurangan Lepas tu baru kita puji Puji ni maknanya menetapkan Menyucikan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah lah. Kemudian Setelah Allah Kedua-duanya Allah Menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang, yang, yang lemah Dan memuji Allah dengan sifat-sifat yang sempurna Barulah kita tengok diri kita pula yang banyak dosa ni akhirnya kita beristighfar kepada zat yang maha suci lagi maha terpuji. Ha nah, itulah maknanya nilah. punya punya apa punya syarah terhadap kenapa Allah seutamakan tasbih dulu baru tahmid untuk istighfar. Tasbih menyucikan Allah, tahmid memuji Allah, kemudian yang ketiga istighfar untuk diri kita lah. Ha. Utamakan Allah dulu baru kita Yang keenam ayat di atas menerangkan tentang keutamaan bertasbih dan bertahmid yang telah dijadikan sebagai pelengkap yang di dalam menunaikan perkara yang diwajibkan ke atas Nabi SAW dan umannya iaitu bersyukur di atas nikmat pertolongan Allah SWT dan permukaan kota Mekah. Walaupun ini untuk Nabi dan permukaan kota kita pun kena, kena juga lah. Nanti orang tanya kita pun kena guna pula. Ha, maknanya kalaulah Nabi tak menang Nabi tak dapat menyebarkan agama ni kita pun sekarang entah sembah apa pun tak tahulah jadi disebabkan kemenangan Nabi lah menyebarkan agama Islam hari ini kita dapat merasai nekmat Islam jadi kita pun kena juga bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah yang tujuh para sahabat, men, Nabi bersepakat untuk memurmuskan bahawa surah ini telah mengungkapkan tentang hampirnya masa kewafatan Rasulullah SAW. Ia seolah-olah takziah awal bagi Rasulullah SAW. Takziah ni ucapan kita kepada orang yang meninggal. Ha, tapi ini takziah awal maksudnya sebelum macam tanda-tanda awal. Diriwayatkan bahawa setelah surah ini diturunkan, Nabi SAW tampil berkhutbah dan berkata inna abdan sesungguhnya seorang hamba itu khayyarahullahu khayyarahullahu Allah telah uh, memberi pilihan kepadanya bainal dunia bainal liqaihi wal akhirah di antara dunia ataupun berjumpa dengannya yang berjumpa dengan Allah dan akhiratlah lah maka telah memilih hamba tersebut liqaallahi pertemuan dengan Allah Inna abdans sesungguhnya seorang hamba, maksudnya abdans tu nabi lah. Sesungguhnya ada kalangan hamba Allah yang apabila diberi pilihan oleh Allah, Allah subhanahu taala di antara dunia dengan bertemu dengannya dan kebaikan hari akhirat, maka dia lebih suka bertemu dengan Allah subhanahu taala. Jadi hadis ni boleh jadi khusus, boleh jadi umum juga lah. Khususnya untuk nabi lah, mana yang hanya diberi pilihan oleh Allah hanya nabi saja kita tak ada malaikat aziz datang kau nak hidup lagi ke nak mati dah nak jumpa Allah ei bagi lagi hidup lagi 100 tahun lagi kan yang hanya diberi pilihan oleh Allah untuk um, sama ada meneruskan hidup di dunia atau untuk mati atau bertemu dengan Allah hanya nabi saja para-para nabi saja jibril datang ketika nabi nak sampai ajal dia jibril datang ketuk bagi salam masa tu aisyah ada kat rumah jadi bila Nabi jibril dah bagi salam Assalamualaikum Istihan Syah kata Rasulullah terkenakan sakit Nantilah datang Rasulullah kata tak apa-apa apa. Bagi dia masuk Aku dah tahu dah siapa yang datang Jadi datanglah Bila jibril datang Syah pun beredar Jibril datang jibril tanya Wahai Muhammad Dia kata Allah Ta'ala Telah bagi utuskan aku untuk Bagi kau pilihan Sama dengan kau Teruskan hidup kari dunia ini atau Sampai masa untuk engkau Bertemu dengan Allah Maka Nabi pun pilihlah untuk Bertemu dengan Allah subhanahu wa taala Fakhtara Maka dia telah memilih Liqa Allahi Pertemuan dengan Allah Ini khusus orang Nabi Yang secara umumnya pun Sesapa inna abdan Itu siapa sajalah Maknanya manusia ni Apabila di dunia ni Dibeli pilihan oleh Allah SWT Untuk dia memilih dunia Atau bertemu dengan Allah Ataupun akhirat maka dia memilih Untuk bertemu dengan Allah Jadi maksud bertemu dengan Allah ni Maknanya dia Di dunia lagi dah pun bertemu dengan Allah Sebelum lagi mati Dia pun dah bertemu dengan Allah Maknanya dia suka semayang Suka baca Quran Suka berzikir Maknanya kan Nabi kata ka Menyembah Allah Seolah-olah kamu melihat Allah Jadi melihat Allah itu berarti seolah-olah macam Seolah-olah berjumpa dengan Allah lah. Maknanya kesimpulannya daripada hadis ini Maknanya orang itu lebih suka mengutamakan Amal ibadah kepada Allah daripada Menikmati kemewahan ataupun Kehidupan dunia yang sementara ini walaupun dia masih hidup di dunia ni tapi banyakkan umur dia dihabiskan dengan bertemu dengan Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah lah dia ajak pergi sana sini pergi makan sana sini pergi enjoy sana sini dia tak apa dia lebih memilih untuk beribadah kepada Allah malam-malam orang semua tidur sedap dia bangun tahajud semayang sembah Allah baca Quran zikir doa kepada Allah ini maknanya dia memilih untuk bertemu dengan Allahlah tu. Ha, di dunia lagi dia dah, dia dah suka untuk bertemu dengan Allah. Perhati ha, nanti apabila malaikat Israel datang, maka dia pun dah ready. Ha, tak takut sikit pun. Ha, seronok malah kalau Jibril datang. Apa ha, Jibril apa Israel datang. Sebab dia dah memang memilih untuk bertemu dengan Allah. Tanda-tanda orang tu suka bertemu dengan Allah, maknanya di dunia pun dah dah nampaklah tanda-tanda dia. Ha, kalau tanda-tanda ni dia lebih suka berpoyar-poyar di dunia ni, suka apa, enjoy, suka apa, menikmati kehidupan dunia yang bermuat mewah dengan maknanya dia belum ready nak jumpa Allah. Ha, jadi kalau di dunia ni dia suka berjumpa dengan Allah semayang, zikir, Quran semacam lah semua ibadah dibuat dalam keadaan dia sudah pun bersedia untuk bertemu Allah dan apabila dipanggil nanti dia pun seronok, tak takut lah. Salah. Hmm. Para sahabat ramai yang faham perkara ini yaitu tentang hampirnya saat wafat Nabi saw disebut. Ini disebabkan bahawa perintah untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar adalah mutlaq dan pasti daripada Allah swt. Maksud mutlaq ni, maknanya umumlah untuk semua orang, bukan untuk Nabi saja perintah tersebut juga sebagai satu dalil yang menunjukkan bahawa perintah untuk menyampaikan dakwah Islamiah telah lengkap dan sempurna oleh yang demikian kematian merupakan satu yang pasti tetapi sekiranya baginda Nabi SAW terus dihidupkan maka baginda dianggap sebagai asing di dalam menyempurnakan risalah Allah Subhanahu taala keadaan ini tidak harus bagi seorang Rasulullah SAW, sesungguhnya perintah beristighfar kepada Allah merupakan satu peringatan kepada hampirnya ajal atau kematiannya. Ha. Sebelum ini Allah sudah perintahkan Nabi untuk berdakwah, berdakwah, berdakwah. Tiba-tiba sekarang perintah suruh tasbih, tahmid, istighfar. Maksudnya ha. dah habis dah tu. Tanda-tanda dah lengkaplah tugas dia. Kalau Allah tak wafatkan Nabi berarti tak habis-habis tugas dia. Sampai sekarang tak habis-habis lagi kan. Ha, jadi mana tugas Nabi itu dah selesai dah. Maka itu so, yang... Suruh so, buat sifar. Sebab tanda hampirnya ajal. Cukup eh? Cukup? Ada soalan? Tentang surah ni. Sekurang-kurangnya kita boleh baca surah ni dengan betul. Dengan tajwid yang betul. Kemudian faham makna dia lah. Secara lafaz. Ketika kita baca dalam semayang kita boleh bayangkanlah. lah. Ha, dan orang-orang yang betul dapat menghayati surah ni ketika dia baca mesti dia menangis. Sebab apa dia? Teringatkan kewafatan Nabi SAW. Ah. Cukup eh. jadi setakat tu saja untuk hari ini kita sambung pada esok hari insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala Apa yang tidak baik itu keselamatan saya lah Jadi saya minta ampun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan, muslimi-muslimat Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik Dapat kita istiqamah Di dalam menuntut ilmu Dan faham apa yang kita belajar Dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain Tutup majlis dengan kefara majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh